Що це за бізнесмен? І прогуляй когось за його адресою. Глядиш, вони вже там допивають те, що після печер залишилося. А по-третє, словом, зараз їду до вас. Однаково виспатись не дасте. Він сів на ліжку, шукаючи очима штани, і розпачливо хитаючи головою. Де ви знову, малиновичі? Згадування цього населеного пункту не додало йому наснаги. Саме в Малиновичах проживали двоє хлопців з бригади московських заробітчан, і саме там, зі слів цвентерного Бариги, губилися останні сліди набридлої та неприємної в усіх відношеннях справи, зі зникненням з міського цвинта хованого тіла. Біля воської щелини, яка відкривалася під стіною коридору горизонтально, Сергій Малуни впав, притримавшись рукою за виступ. Юлія опустилася біля нього. Останній перехід дався надзвичайно важко. Коліно його тепер боліло постійно і чим далі тим сильніше. «Чому ми сіли?» – запитала Юлія. «Тут перепочинемо, бачиш?» Він запхав руку під виступ. «Зараз заліземо туди». «Навіщо? Там вода». Сергій ліг на землю горілиць і, підсуваючись здоровою ногою, запхавши обидві руки під виступ, поліз туди. Він перебирав руками по каменю який наче нависав над ним, і грудна клітка його, а потім ноги, поступово зникали у вузькій щілині. Нарешті сховалася хвора нога. Юля продовжувала сидіти під стіною, стискаючи зброю, і пильно дивлячись по боках. Давай! Голос, який пролунав звідти, був глухим. Іначе дуже здалека, лізь, як я. Але вона ще раз озирнулася, І полізла, навпаки, ногами вперед. Що ти робиш, загорла він звідти, навпаки, так зле. Та Юлія, лежачи на спині, І продовжуючи озиратися, Тримаючи пістолет обома руками, намагалася втиснутися під брил. Нарешті Сергій намацав її чоботи і потягнув до себе. Ліхтар на касці поступово сховався в щілині, і коридор поглинула темрявом. Це була печера майже правильної овальної форми, практично без виступів. Підвестися в ній на повний зріст Виявилось неможливо. Гладенька стеля опускалася донизу куполом. Тут було маленьке озерце. Вода скапувала туди з каменя, що нависав над цією чашею, утворюючи на поверхні круги. Сергій присів біля озерця. «Пий, давай!» Юля впала до води і пила довго та жадібно, кілька прийомів. Потім напився він. Яка дивна печера, промовила вона, оглядаючи стіни. Називається яйце, сказав Сергій. Єдине місце принаймні відоме, де вода виходить з порід. Перепочинемо хвилин двадцять. Ідемо, попросила Юля. Як кажу, перепочинемо. «На води набери. бери!» Він простягнув їй невеличку фляжку, яка завжди була у кишені його брезентових штанів, і яку він забув наповнити, вирушаючи в дорогу так нагально. Вона слухняно наповнила і повернула йому фляжку, потім витягла з кишені і свою, дуже маленьку, плескату, блискучу. Відкрутивши кришку, перекинула горловинкою донизу, звідти полилася на каміння прозора рідина. «Що це?» – запитав Сергій. «Спирт. У мене є ще одна менша». Виливши все, вона сполоснула пляшку і набрала води. «У центральній залі також спирт», – промовив Сергій. «Для чого стільки спирту? Грітися!» – відповіла вона. «А пухові куртки також грітися?» «Також!» «Я ж казав, що в печерах не холодно!» «Це так просто не холодно!» – погодилася Юлія. «А якщо змокнути? А якщо мокрими вилізти назовні?» «Це ви у цій крениці збиралися змокнути?» Ні, вона спокійно подивилася на свого супутника У тій воді, що прорветься після вибуху Поздравляю, сказав Сергій Вона прорвалася і залила гусяче горло А заразом і галерею під ним Галерея розташована нижче Вважай, 50 метровий відрізок печери, по якій можна було б вийти залити водою. А можливо, там ще є завали, крім того, що в горлі. На славу ви попрацювали. Сергій витяг з внутрішньої кишені пожмакану вологу карту і розгорнув. Тепер мені все зрозуміло. Ось чому такі дивні руйнування від землетрусу. Серце диявола знаходиться в двох годинах ходу від гусячого горла. Але завдяки тому, що коридор далі повертає майже на 180 градусів, справжня відстань між цими двома печерами надзвичайно мала. Напевно, по прямій через породи може й сотні метрів немає. Інших печер між ними також немає Лише суцільня скеля з водяною жилою Якщо закласти потужний заряд Довбане вибуховою хвилою Якраз у гусячому горлі і ще двох місцях Ось тут і ось тут Ці печери також наближаються до кінця вибуху Якщо знову ж таки брати попрямі Юлія також нахилилася до карти і слідкувала за його поясненнями. У цьому замкненому просторі вона почувала себе явно вільніше та комфортніше. «А де проходив наш маршрут?» – запитала вона. «Судячи з того, де ви протягли жилку, ось тут». «А отут серце диявола? «Так». Ось чому не повернулися Ренат з Григорієм. «Могло завалити», – погодився Сергій. «Вони, очевидно, думали, що видійшли далеко, а насправді...